Rais Afrika Kusini Jacob Zuma na Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron wote wanakirikuwa watu wa Libya ni wema wawe na msingi wa kuamua hali yao ya baadaye. Hata hivyo viongozi hao wawili wanatofautiana juu ya lini na vipi kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi anapaswa kuachia madaraka. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Waziri mkuu Uingereza wa David Cameron yuko nchini Afrika Kusini kwa ziara ya kibiashara lakini akizungumza na watishi habari muda mfupi baada ya kukutana na rais Jacob Zuma ilikuwa dhahiri kwa hali ya baadaye ya Libya na kiongozi wake aliyekumbwa na mzozo yalikuwa juu kwenye ajenda yake. Bwana Cameron alisema alikubaliana na rais Zuma katika baadhi ya masuala muhimu. That All sides must take every effort to avoid the loss of civilian life. We agree on the process needed that the only safe and peaceful solution lies through a political transition led and owned Anasema, by the And tunakubaliana jomo muhimu haraka kwamba pande zote lazima zifanya juhudi zote ili kuepusha ya watu tunakubaliana juu ya utaratibu na uhitajika kwamba njia pekee ya salama na amani ya suluhisho itapatikana tu kupitia kipindi cha mpito cha kisiasa yatakayoongozwa na raia wa Libya na kungwa mkono na umoja mataifa na tunakubaliana kwa hatua ya mwisho ya Gaddafi kuchukua ni kuondoka madarakani na kuachia watu wa Libya kuamua juu ya mustakabali wao wa baadaye kwa njia ya kidemokrasia na Libya iliyoungana hata hivyo kiongozi huyo wa Uingereza anasema alikuwa na tofauti za msingi na bwana Zuma. Rais Zuma alirejea tena msimamo wa umoja wa Afrika kwamba sitisho la mapigano linapaswa kupatikana na kwamba presheni za jeshi la NATO zinafaa kusita kabla majadiliano kuanza. Anasema jumuiya ya kimataifa inaweza kusimamia sitisho la mapigano. But if we allow the peace process which is very clear which involves the global players AU UN EU NATO everybody and we don't think we could fail to find a mechanism anasema tukiukubali utaratibu amani ambao uko wazi na unahusisha taasisi muhimu za kimataifa umoja wa Afrika umoja mataifa umoja wa Ulaya na NATO kila mtu basi sidhani tutashindwa kupata chombo ambacho kwa kweli kitasaidia sitisho la mapigano ambalo litaheshimiwa na kufuatiliwa na wote na wakati huo huo ikiruhusu utaratibu wa mdahalo kwa masuala muhimu ikiwani pamoja na hali ya baadaye ya Gaddafi hapo ndipo tunapotofautiana akiondoka Afrika Kusini waziri mkuu Cameron ataelekea hadi nchini Nigeria awali alikuwa amepanga ziara ndefu zaidi huko barani Afrika lakini amelazimika kuikatisha ili aweze kukabiliana na kashfa ya simu ambayo inatekisa vyombo vya habari vya na siasa nchini humo